Allah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 Ja me në prag të festës madhështore festës së Kurban Bayramit. Festkjo e cila karakterizohet me therrjen e kurbanit dhe për shkak të therrjes së kurbanit emërtohet festa e kurbanit apo Kurban Bayrami. Dhe shtrohet pyetja si e definojnë si e përceptojnë apo si e konceptojnë muslimanët kurbanin. Qëfar do të thëtë kurbanit tek muslimanët? Kurbanit tek muslimanët paracet rinjalljen e një trashigimie të bujshme që e kalan Ibrahimi me djallin e ti Ismailin a.s. A.s dhe çdo musliman i cële therr kurban ai erinjal traditen e profetit Ibrahim dhe birit të tij profetit Ismail alayhissalam po ashtu çdo musliman që therr kurban e pason sunetin e pason rrugën traditën e profetit tonë të fundit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe allahu gjelleshanu hu i spravon rëbët e ti me spravat të ndryshme dhe karshis spravave janë edhe shpërblimet aq ma shumë që spravohet besimtari aq ma shumë shpërblehet e kallahu subhanahu bët e ala a i cili kalën jetën pas sprav nuk do të ketë shpërblimin e durimtarit në sprav dhe spraven Më të rallë që përjetoj ndonjëherë njerëzimi, është sprova me të cilën u sprovua Ibrahim i Alayhis salam me të birin e tij Ismailin. Kur Allahu Teala e zgjate duke i dhani djalë, edhe pse i kishte kaluar të 80-at në pleshrinë e shtyr, Allahu e lajmroi Ibrahimin Alayhis salam se do të adhurojnë një djalë. Dhe Allahu thotë Fabëshernahü begulamin halim e përgzuam Ibrahimin me një djalë të mirë, me një djalë të butë. Pastaj pasi që e përzgjoi Allahu me kë djalë të mirë, kë djalë të butë, kë djalë të sjellshëm, dita ditës kë u rret. Dhe kur u bë kë që të ndehmej babait të tij në punë, kur u bë kë që të shkojme me babain e tij të dal jashtë the largest apo vendit për të ndihmuar babait atëherë Allahu xhallashanu i dhani urdhën të vështir Ibrahimit alayhis salam që ndoshta për besimtarët e kësaj kohe do të ishte i parealizuar dhe Allahu e përshkruan urdhën që ia dha Ibrahimit alayhis salam dhe thot selma balaga ma'hu as sai qala ya bunay inni arafil menami, enni adhë bëhuk, kur oba djali pra me shku me babajnë, me dal me te. Atëhere, Allahu gjëllëshanuhu, e urnaj Ibrahimin për mes një andre, dhe andrat e profetve, andrat e pejgamberve, kanë qenë shpalje, kanë qenë shpalje prej Allahut, kanë qenë urna, kanë qenë lajmrime, dhe thët Ibrahimi a.s.m., o biri im, unë pash në andër, unë urnova në andër për me të therë ty me të bo kurban, fëndhur madha të ra, e ti shikëse që ka po ban, të ashtimë nda, që ka po ban, para këti urni që më ka arën muhe prej Allahot subhanahu vëtë ala. Dërsa djalo shi me një, do, me një edukat të shkëllqyshme Me një personalitet për i burri, i tha babaj të ti, Ja eba t'i falma t'u mërë, se të gjidu ni inësha Allahumin e sabirin. O babajim, o babajim, kryje me ato që ka je urnue. Kryje ato me të cilën t'ka urnua Allahu gjëlle shanuhu. E onë inësha Allah, e onë ndashtë Allahu dhe të jemë prej dorimtarve po lejmërohet se po therët në fyt, po lejmërohet se po e përfundon jetën në rinine ti të hershme, ndërësaj asë nuk po qanë, asë nuk po bërtet, asë nuk po përjetën do një trishtim, apo frik, apo të merë, po me fjalët përgdhel se fjalët e amla, po i thëtë, o babaj im, kryja të të cilën të ka urnu Allahu, që e në dhenë fjalën e Allahut, e onë ndashtë Allahot dhe të bahëm dërimtar. Ku janë të rritë edhe të rejët e sotit, ku janë të rritë edhe të rejët e sotit që nuk i ledzojnë këto fjalë të Ismailit, a.s. Këto fjalë të një djali të ri, i cili për mos me këthy e urdhin e Allahot, e pastaj të baba i ti, tha onë dhe të jemë dërimtarë. Unë dhe të përbaloj këtë sprovë, dhe të përbaloj këtë sfidë Vetëm e vetëm që të shkënë në venë fjale Allahut E pastaj edhe fjale e babajt Dhe Allahut gjellë shanuhu Kure shef robin e ti në sprova Se aj poj balafaqen Dhe aj poj te i kalën me durim Edhe me sinceritet sprovat Nuk i sprovan deri në fund Dhe thotë Allahut te ala Felemma, eslema, vëtëllëhu, lillë gjëbin, wa nadejnahu, enja, Ibrahim. Dhe kur atatë dy dërzuën urnit të zotit, kur atatë dy babë dhe birë e pranuën urnit të zotit, dhe kur Ibrahimi e mori dhe me ftyr për toke e lëshëjt jalin, po e përkatit me therë, thëtë Allahu, wa nadejnahu, ja, Ibrahim e na e thirëmate, o Ibrahim, e thirëmate, o Ibrahim, kadë saddak të ruja, inna këdhalike në zil muhsinin, të e qovën ven andrën, të e qovën ven urnin e zotit, dhe kështu në e ishë problem, ata bom mirësit, pra ti po dënë me qënë ven urnin e Allahut, me sakrifiku djalin, ndërsa këtu ndalëtash, se kështu në e ishë problem, ata qi janë të sinqert, ata qi janë bamirsa, ata qi janë të devotshëm. Dhe that Allahu, inna hadha hu la huwa al-bala'u al-mubin. Vërtet, kjo ishte një bela. Vërtet, kjo ishte një provë e qartë, provë e madhe për Ibrahimin dhe Ismailin alayhimu salam. E pasi që u provuan dhe deshen ta çojnë nën fjalën Allahut, wa fadaynahu bi-dhabhin adhim. Wa të rekna hu, wa të rekna alejhi fil akhirin, thotë Allahu gjeleshanu hu, pasi që këta deshtën të qojnë ven fjallën time, ne e shpaguam Ibrahimin me një kurban, me një kafsh që therët për kurban, me një kurban të rëndësishëm, dhe ndajti, dhe ndajti dhe birët e ti, lam për kujtim, lam shambull për popujt, për generatat që do të vinë pas tyre dhe vërtetësat, nëse nalemi edhe flasin për Ibrahimin edhe Ismailin, qofë në dërmjetë muslimanve, qofë me të kryshtera po qifut, apo edhe idhujtarë, të gjithë e kanë të njohur në gjarjen e Ibrahimit, vetëm se emrat i ndryshojnë, dikush i thët Ibrahim, ashtu si që që qënë Zotin Koran e dikush i thët Abraham, por ajo është profeti Allahut, ajo është babaj i profetve, dhe ajo është stërgjyshti i largët i profetit ton, Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallam. E për ata që së provohen kështu, Allahu Gjellësha nuhu, ju jep qëtsi, ju jep pache, dhe thot selamun ala Ibrahim, pacheja, qëtsia, selami qoftë për Ibrahimin, këdha like në qzil muhsinin, se kështu ne ishë përblem, ata që jënë, Bamirsa, inhu min ibadina almu'minin. Ku vërtet ishte, ky vërtet ishte nga robrit ton besimtar, mu'min. Profi Ibrahimi alayhis salam ishte nga robrit e vërtet besimtar që tejkaluan këtë provë. Andaj qurbani është ringjallja apo vazhdimi i traditës së profetit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Darinxhallja e traditës së Ibrahimit me të birin Ismailin alayhi salam. Një rrugë të tillë e vazhduan gjeneratat e hershme deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E pastaj kur el profeti ynë e praktikoi publikisht thërjen e qurbanit dhe tregonen esi radhiyallahu anhu, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thër qurban ka therë dy deshë të mdhejnë me brirë dhe me leshë dhe me pulla të zeza në leshin e bardhë. Dhe thët i ka therë ata dy deshë me doren e ti të bekuarë dhe ka thonë Bismillah Allahu Ekber, ka vendosë kambe në ti mbi qafat e tyre dhe i ka therë letë dhe i ka therë qetë. Cudoçe praktikon therrjen e qurbanit në datet e caktuara kur është koha e qurbanit, ai ka ka ai e ka praktikuar traditën sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Muslimanët e konceptojnë apo e definojnë qurbanin si rizgjimi njeshmërisë së fshehur në zemrat e muslimanëve. Pra, duke therr qurbanin e tregojmë ne se ne jemi ata të cilët e besojmë Zotin një nuk i bojmë zotit shëk dhe nuk i mveshim ati asë gjënë i badet. Dhe therëja kurbanit për hirtë Allahut subhanahu wa ta'ala o është një specifik e veçant për umetin e Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem, ata që jënë muahidin, ata që jënë moneteista, ata që e besojnë zotin një të vetëm pa i bo shakati. Dhe besimtari musliman e ka të ndaluar me ngranë prej mishit i cili nuk është therë në emër të Allahut, besimtari musliman e ka të ndaluar me hangar prej mishit, i cili kur është therë është përmen dikush tjetër, e nuk është përmen Allahut gjellësha në hu. Andaj, gjda kafsh e cila therët në emër dikuj tjetër, jo në emër të Allahut, ajo është e papranuar dhe e refuzuar në shëriatin islam. Andaj, vlazen besimtar, andaj, vlazen musliman, tjeni të kujdeshëm edhe të vëmenëshëm, Dhe keni kujdese për çka po i therni kurbanat e juaj. Keni kujdes dhe bëni shumë kujdes sepse një pjesë e popullatës dhe e falenderojmë Zotin që janë pak, ata po e thernin kurbanin, po në të njëjtën kohë po i bojnë shakallaut, po e thernin për dikon tjetër. Dhe ka prej atitilve që e marrin kurbanin e çojnë te nivarr dhe e thernin aty pranë varrit dhe thoin po e thernin se kjo është një eri mirë, për këtë eri i mirë, për shpirtin e tij. Apo kjo është njëri shëjtë, kjo është shëjntorë Dhe kjo është njëri shëjti thërën kurbane Si të mos ka vendet e lindjes Kjo dukuri negative është shumë e theksuar Dhe shumë manifestohet Pastaj dikush shkane thërën në vendet mira Thët po e thërën në bordë gjamis Duk e mendu se gjamia do t'i bondobi Disa të tjirë shkojnë më tutje Kur ndërtojnë shtëpijat I hapin të melet A ten të mel shtëpis E nis me kurban E nis me gjak, e Allahu Alem si përfundan pastaja e shtepi. Nuk lejohet therja kurbanit asë në temel të, të shtepis e asë në temel të, të gjamis dhe një gjë e til është efutur, është e sajuar në fen ton, është e sajuar të këpopulata jon dhe nuk ka bazë fare në fen islame. Dikush tjetër, therë kurban për të vdekur, të varet, Dhe kush tet për grur, për guri, e dikush për druri, e dikush thot po e therrë kurbanën për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e dikush thot po e therrë për melaçet. Këj këta kurbana, këjto kofshë që therrën në këtë mënyrë janë të refuzuara dhe nuk bën që të hahet mishi i tyre. I vetmi kurban që pranohet tek Allahu është ai që therrret në emër të Allahut dhe për Allahun e madhruar. Në lidhje me këtë, profeti Isa sallallahu alaihi wasallam Allahu e ka malkuar atë njeri që therë kurban për dikon tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta ala. Në këtë kontekstët, kush vdes dhe ka bo kurban për dikon tjetër, jo për Allahun, a i do të jetë prej banorve të zjarit, runa zëtë prej ti. Pastaj, Allahu subhanahu wa ta ala i drejtohet profetit të ti, një kosisht drejtimi, ka profetit është drejtim për neve, thëtë kull, inë në salati, wa nësuki, wa mahjaje, wa memati lillahi, rabbil alemin. Thuaj o Muhammed, thuaj o profet, vërtet namazi im, kurbani im, jeta ime, vdekja ime, janë thjesht për Allahun, Zotin e botve. Andaj pra, kurbani, si kurse dhe namazi, si kurse dhe jeta dhe vdekja, nuk i dedikohet asku i tjetër, përvesh Allahut, subhanahu vëtë ala. Andaj vlazen, keni kujdes dhe në gjallëne apo manifestane të uhidin një shmarin në Allahun subhanahu wa ta'ala duke therë kurban. Dhe i tregojmë Allahut, o zoti jonë, ne vetëm ty të adorojmë dhe vetëm prejtejën dihim dhe falje kërkojmë. Dhe as kujt dhe as njëherën nuk i therërim kurban përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Muslimanët e konceptojnë kurbanin Apo e kuptojnë e definojnë kurbanin si bindje të Allahut Gjeleshanu hu. Si bindje se Allahu është zotë i uni vetëm absolut me cilësit e ti të përkryra dhe të larta. Dhe se adhurimet tona që i bajmë ja kushtojnë vetëm Allahut e Allahu jonë. E zotë i jonë nuk ka nevoj për adhurimet për kurbanat tonë, sepse ne nuk i bajmë dobi Allahut e asë dëmë, po i bojmë dobi, apo rona zët i bojmë dëmë vete sonë. Pikrishë për këte, Allahu i madhruar në hadithin këtë si thëtë, o birja demit, ju drejtohet të gjithë njerëzve, që kanë prej ardhen prej a demit, a lehi salam, o birja demit, ti nuk mund të bësh në një pun të mirë, e që me të të me bësh mua dobi, o birja demit, ti nuk mund të bësh në një pun të keqe, e që me atë pun të keqe të me d qëfar dështë mire që e bojmë, e bojmë për vetën tonë, por unë a zëtë dhe shdo të keqe që e bojmë, e bojmë kondër vetën sonë. Pra kurbani është një sakrific prej se cilës përfitojmë ne, e jo Allahu gjëllë shanuhu, sepse mishin nuk e hanë Allahu, aji asë nuk hanë, asë nuk pinë, aji asë nuk flenë, asë nuk kotët, aji është i përkryrë, cilësit e ti janë të pak rasushme me cilësit tona. Andaj pra kurbani ekskluzivisht në Sakrificën që përbëm për Allahun dhe ha mishin e ti Dhe Allahu thët Lën jenalu Allahe luhumuha Wa ladima uha Wa lakin jenalu hu takwa Tek Allahu nuk arrin As mishi as gjaku i kurbanit Por tek Allahu arrin Dhe oqmeria Takwa Allah ku bindja juaj që keni Pastaj kurban i vlazen Konceptohet si gzim për të varfërit Kurban i kuptohet si gzim për të varfërit dhe për të vabektet dhe kja rrihet nëse muslimani që e therë kurbanin e, jep dhurat vlezërve të ti fqinjve të ti, të varfrve dhe me këte arrin të fuz gzimin për ata që ka nevoj përmish për ata allahu gjellëshanu hu thët fëkullu min ha vë atë imu lë alqani vë al muatar hani, hani prej mishit të tyre dhe ushqene me ta me mishin e kurbanit Nevojtarin, ato që ka nevojë lip dhe ato që nuk lip fare. Pastaj, qurbani është një forçim i marrëdhënieve ndër vllazënorë dhe ndër fqinsorë, sepse muslimani duke i dhuruar nga mishi i qurbanit familjes dhe fqinjëve të tij dhe të tjerëve, ai në far mënyrë i forcon lidhjet vllazënore dhe lidhjet farefisnore. Për atë është e pëlqyer, për atë është e preferuar që qurbanin ta ndajmë në 3 pjesë, në pjesë e japim sadaka, një pjesë u adhurojmë të varëfërve dhe një pjesë e ndalim për vetën tonë. Pasta i therëja kurbanit është falenderim për Allahun te ala që na ka furnizuar me begatitë të ndryshme, e pa dëshim se mishë i kurbanit është njëra prej begative për të cedat ka shumë nevoj trupi i njeriut dhe ka nevoj të forcohet trupi me këto mishë në të ndryshme prandaj Allahu gjellëshanuhu i kshilaj roblit e ti që të thejrë në kurban, dhe nga roblit e ti, aj që mësë shumë të realizoj këtë, është profetë ju në Mohamedi sallallahu aleyhi wasallem, dhe sotaj për këto ditë e kurbanit, këto janë ditë në ngrenje, këto janë ditë pirje, dhe këto janë ditë të përmendje sa Allahu gjellëshanuhu. E lusim Allahun ta'ala, me emrat e ti të bukur që i ka dhe cilësit e përkryra, që të nabon neve prej aty në besimtarve të cilët e kuptojnë ashtu si shduat kurbanin dhe e sakrifikojnë e therën ata për Allahun e ja për dikon tjetër. Allahun a falt neve prindit ton dhe të gjithë muslimanet kudo që janë, a kulu kauli hadha, wa staghfirullahi li walekum, wa lisair il mominin e min koli dhëmbë, fa staghfiruhu, inna hu hu val gafurur rahim. Elhamdullahi, hamdën këthiren, tajjiben, mubaraken, fihi këma juhibbu Rabbuna wa rda, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lazen besimtar, nesër, insha Allah o ta'ala, do të kemi rastin ata që janë gjall, ta arrim ditën matëmir të vitit. Nesër është dita më emir, dita më edashur, dita me e vlefshme të kallahu gjellëshanuhu, nësër është dita e nantë e muaj dhulhigje, nësër haqjilerët, pa dalim gjuhe, pa dalim gjyre, pa dalim vendi të gjithë të veshur, me ihrama, me petka të bardha do të dalin në rafshnalët e arafatit. Dhe kjo dit, dita e nesër me e mërtohet dita e arafatit, që është dita ma e mirë e vitit, dhe është e preferuar, Sunnetin e ka praktikuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam që të agjërojmë kët ditë ata të cilët kanë mundësi shëndetore, ata të cilët janë të lirë dhe kanë mundësi le të agjërojnë kët ditë, sepse kjo është dita të cilën e ka specifikuar Allahu xhellahu shanuhu për faljet e mëkateve. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, agjerimi kësaj dite i shlyen mëkatet e viteve të kaluar dhe vitet që vjen pas. Pastaj, pastaj në kët ditë, Allahu xhalla shanuhu, liran më së shumti rob nga zjarri i xhehenemit, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, në kët ditë, në të cilën Allahu xhalla shanuhu liran njerëz nga zjarri i xhehenemit më shumë sesa në ditën e Arafatit. Elhamdullillah, e falenderojmë Allahun që jemi në prak të kësaj dite dhe shpresojmë dhe lutim Allahun që nëse neve na në ka caktuar të jemi prej banorëve të zjarrit Nesër të në falë neve, të në falë në katë tona, të në liron nesër, të në falë nesën nga i zjarë, i pamëshishëm, i cili djegë trupat e njerëzve pabesimtarë dhe trupat e njerëzve me katarë, dhe lanë djegë se të ati zjarë i janë trupat e njerëzve dhe gurët. Pas të i vlazen, kjo dit është aqe madhe, kjo dit është aqe vleshme, sa që Allahu Teala mburët para engjeve ditën arafatit, mburët me ata vlazen dhe motra, Që nesër do të jemi në Rafshnaltën e Arafatit dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahum burrët para enjëjve ditën e Arafatit me ata që janë në Arafat dhe ju thot enjëjve shikoni robrit e mi të dashën kanë ardhur të raskapitur edhe të plohnosur dhe i përgjigjen thirrjes ime dhe ata të gjithë një zëri dhe të gjithë me një lutje dhe me një qëllim i përgjigjen Allahut dhe i thonë në rafshnalët e në Arafatit, sa që gëmë zhinat jetë Arafati, le bejk Allahumme le bejk, le bejk e la asherike, le ka le bejk, in alhamda, wa nirmata leka wal mulk, le asherike leka. Edhe ne o zotë, që s'kemi pas rastin me qenë në Arafat dhe në venet të shajta, të përgjigjemi ty, o Allah të përgjigjemi, ti je i vetmi, meritori që meritanë, ti përgjigjemi, nuk i e shokë, dhe ty të Falënderimet. Andaj vëllazën, mund ndahuni sa më shumë nesër të bëni istigfar, të kërkani falin e Allahut. Mund ndahuni që të pendoheni, të më ndani mëkatet, me gjërat që i keni bë burrën Daviti, dhe është koha e shkëlqyeshme, momenti më i mirë, momenti më i dashur tek Allahu që të pendohemi dhe mos të shkojmë në afare që nuk do të falë Allahu xhallashanuhu. Sepse Abdullah ibn Mubaraku ka thonë, shkova te Sufian es-Thauri, ishte i ulur në gjunj, sytë ju kishin në bush me lët, e a ju këthyën nga onë, e onë i thash, kush është ma i keqi në këtë grumbull njerëzish, këta ishin në Arafat, e a i tha, a i që me ndonë se Allahu nuk e falë në ditën Arafatit. Pra thasë sufja në theuriu, ma i keqi në mesin e njerëzëm, sidë mos në mesin e atyre që dalin njësën në kodrën Arafatit, janë atë të cilë të, të, të mendojnë se Allahu gjellësha në hu nuk a falë më katët. Mshira e të i kalën në dëshkimin hithrimin e ti. Andaj e lusim Allahun që të në më shiren, e të mos në më dëshkan, e lusim Allahun që të në falë, dhe e lusim Allahun që të dërë salavate, edhe selame për mi pejgamberin ton, sallallahu aleyhi wa sallam. Allahume salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kama sallajta ala Ibrahime wa ala Ali Ibrahim, inna ka hamidu me gjidë, wa barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kama barik ta ala Ibrahime wa ala Ali Ibrahim, انك حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه يرحمكم الله